El que estem treballant aquests dies és quan quan hi ha un forat en un paper, com tapar-lo de la manera que es noti menys, i aleshores estem fent servir una tècnica que que realment és que, bueno, allà tapes i i no sembla que no hagi passat res. I jo sempre tenia la sensació que el tema del retoc era algú que que no, no, no t'ho ensenyaven lloc. És com que està mal vis amb els restauradors. És clar, com que tothom tenim aquests problemes, doncs sí, jo crec que és que he trobat un tema que, que tots anaven flacs d'això.